I jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz smirite i između vas uspostavlja ljubav i sami samilost. To su zaista pouke za ljude koji razmišljaju. S njima lijepo živite. A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro da. Muškarci vode brigo o ženama, Zato što je Allah dao prednost jednima na drugima. I zato što oni troše i svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme mužavljeva odsusta vodije brigu onome o čemu treba da brigu vodije. Jer i Allah njih štiti. A one čiji se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte. A onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite. Kad vam postanu poslušne. ونعطي إضافة الله يزاستر ازواجه ولكم تهديم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استذا بهديه وكتفى بأسده إلى يوم الدين ثم أما بعد يدنا كل ذلك تهديم على خاتم الأنبياء ومرسلين فيدينا ونبينا o kojoj govori u cijelo jednoj suri, a zatim i na mnogo mjesta u Kur'anke Rimu i o treba progovoriti, jeste pitanje porodice. Zasnivanje porodice, kakvi odnosi u porodici treba da budu, kako najbolje posvetiti pažnju djeci i odgoju njihovom i kako rješavati eventualne probleme koji nastanu u jednom O, o ovome se do sada govoriti i nije dovoljno ovo kratko vremena da sve ovo potanko i naširoko objasnimo, ali u najkraćim crtama bitno je i dužnost nam je da o tome progovorimo i da mu pažnje posvetimo. Uzvišen je Allah Ćelježan Poznato nam je da je objavio Kur'an i Kerim kroz 23 godine. Nekada je objavio nekoliko ajeta, nekada cijelu suru, a nekada bi jedan ajet bio objavljen, a nekada jedan dio ajeta bi bio samo objavljen. Ovaj redoslijed koji danas imamo u Kur'an Kerimu, sura i ajeta, određen je od uzvišenog Allaha Đerlašani. Ali ovako Kur'an Na ovaj način da Kur'ana ni objavljivan. Već je prvo, ko što znamo, bilo objavljeno suratu Al-Alak, pa onda suratul Muddesir i tako dalje i tako dalje. Vidimo u Kur'anu danas kako je Allah htio da to bude tako da je na prvo mjesto suratul Fatih. Koja nam govori o svemu. Koja nam govori o svemu što se nalazi u prijašnjim objavama. U Tevratu, u Inđilu, u Zeburu. Sve to da je sastavljeno na jednom mjestu u sedam rečenica, to je zaista jedno veliko čudo. A sve što se u Kur'anu nalazi, nalazi se u suratu al-Fatiha. A sve što se nalazi u suratu al-Fatiha, nalazi se u jednom ajetu te suri, a to je, i ja ke neabudu o i Samo tebe, Allahu uzvišeni, obožavamo i samo od tebe pomoć tražujemo. A to je drugim riječima rečeno La ilaha illa Allah. Šehadet, kojim čovjek postaje musliman. Znati im nam Allah, Dželašanuhu, daje suratul Bekare, koja govori o židovima i kojoj je Boži poslanik, ali i sato je selam, posebnu pažnju posvećivao. I davao je čas nekom od svojih ashaba da bude vojskovođa koji bi znao na pamet ovu suru. I govorio bi Boži poslanik, ali i kuća u kojoj se uči suratul Bekara, u nju šeitan ne ulazi tri dane. Zatim, tam Allah uzmišeni govori u suratu Ali Imran, govori nam o kršćanima. Da znamo kako treba, nakon što nas je naučio u suratu al-Fatihi, našoj akidi, našem vjerovanju, našoj istoriji, Govori nam o židovima, a zatim o kršćanjima, da znamo kakav odnos prema da bude nas prema njima. A nakon toga četvrta sura u Kur'anu nosi naziv suratun nisa. Ili drugi njen naziv jeste suratun muč tema. Sura koja govori o ženama i sura koja govori o društvu islamskom. Kako to društvo treba da izgleda? A jedan važan faktor u tom je društvu, jeste upravo žena. I zato Resulullah, selam kaže o vrijednosti toga upučujući muslimana kako treba sebi porodicu da traži, kaže u svim maljama poznatom hadisu da ženu udaje ili njena ljepota, ili njeno porijeklo, položaj u društvu, ili nije vjera, nije i ahlak. Padam kaže Aliza to selam, uzmi onu koja ko tebe ima ahlak, sretan ćeš biti. Jer ćeš kasnije sve ostalo sva bogatstva, prava, domljanska dobiti. Dakle, zasnivanje porodice i sama porodica to je jedna velika odgovornost i obaveza koju čovjek kao stud te glavni sud, te porodice preuzima na sebi još prije ženitbi. Odabirom kako treba porodice koja je ahlatli, koja je lijepi, vjeri, koja će ti biti sutra pomoć u tvome životu, pomoć u tvome dinu i dunjalu. I vidimo kako je uzvišen Allah Đarašanu hudao Resulullahu sallallahu alaihi wasallam Takvu pobožnu ženu koja ičija se vrijednost pokazuje u najtežim trenucima božjih poslanika Ali Tato selam u 140. godini dobiva vahij neobično nešto meleku se pokazuje prepada se božjih poslanika Ali Tato selam dobiva prvi ajete suretul alaq prve ajete objavi Dršući nakon toga crči svojoj kući i govori, zem miluni, zen miluni, umotajte se, ja sam se za sebe prepao. A onda mu ta čista, iskrena, prava žena kaže, ne boj se ti za sebe, ti pomažeš siromašne, ti održavaš rodbinske veze, ti si na strani potlačenih. Inna Allaha la yudayyi'u. Allah te neće napustiti, ostavi. I vodi ga svome amidžiču Veraqa ibn Nabalu. Ta je žena koju je Allah dželle vešaluh odabrao za svoga poslanika, aleyhittaset selam. I kad Allah nešto hoće, Allah zatu odredi i dosudi i kaderom propiše tebe be i uzroke, pa onda to što je Allah ti mora biti. Vodi ga s ome Amidiću i kada mu Boži poslanik Alizatu Salam opiše to što mu te desilo, on kaže Allahi, tako mi Allaha, to je namus, to je onaj isti koji je došao, svijeti duh koji je došao Musau. I ako me Allah poživi, ja ću sati uzati i pomoću tebi. I da hoću Bog da biti živ kada te tvoj narod protjera. A čudi se Boži poslanik, ali i selam Koga su zvali el emin, povjervljivi, pošteni, vjerni, nima drag svima. Evo muhri dži jehum, zar će oni mene protjerati, šta će se to desiti? za ljudi neće ovo svi prihvatiti, ovo istinu jasno? A onda ovaj kaže, posavjetuje ga jedan se poslanik nije pojavio sa onim sa čim si ti došao, a da nije bio da nije bio uznemiravan ila oudi, a da nije neprijateljstvo, na neprijateljstvo naišao od svoga naroda. Vidimo u ovome najtežem trenutku kako se pojavljuje taj ahlak u kome nam kasni Boži poslanik, ali govori, koji čovjek treba da traži kod svoje žene. I to je ona zaista prava vrijednost, koju čovjek može naći i koju je dužan da traži jer je najodgovorniji u svojoj porodici. Kaže Resulullah, ali sad to sam u tome smislu kullukum ra'in svi ste vi pastiri wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi i svi ćete biti pitani o onome što je u vašoj vlasti o onim onima koji su ko, od, kojima ćete biti odgovorni biti, biti pitani dakle kli bi ćeš pitan o svojoj porodici, o svojoj ženi, o svojoj djeci, to, to je tvoja odgovornost, dak, osnovna za koju bit ćeš biti sutra pita. I zato nam, a to je osnova uzvišenog Allaha džellelhana kaže ja elldina amanu o vjernici ku elvusakum wa ehlikum nar. Sačuvajte sebi i svoje porodice džehenema. Wa qudha an nas wal hijara Čija su pospala ljudi i kamenje. Alejha Melaiketun nad kojim ili nad kojom vatrom su meleki giladun šidadun žestoki osori što bismo smo rekli. Ne imaju milosti prema džahennemljama. La jafune Allahe ma emarahum. Neće Allahu nepokorni biti i nisu mu nepokorni ono onome što im on naredi o koji rade ono što im uzvišeni Allah naredi. Ti upravo si odgovoran za svoju porodicu pri biranju toga svoga životnog druga. Šta će biti osnova zbog koje si ti uzeo tu osobu sebi za životnog druga i za ženu. Kažemo ova sura, suratu su Nisa govori nam o jednom velikom bilo društva koji kada bude ispravan sa Allahovom pomoći ispravno je društvo koji kada se pokvari pokvareno je društvo pa nas upozorava Rasulullah alejhi salatu vesselam i kaže da je prva fitna Bani Israil bila tim liza i prvi fitnet smutnja iskušenje i nered koji se pojavio kod izraeličana bio je sa ženama. Nađećemo isto tako da nam Allah uzvišeni kada govori o temi žena i onome što se dešava u svakodnevnom životu, pa nekada su svađe kada svašta bude, i zato toga nam odmah mijenja temu i kaže hafigu ala salavati. Čuvajte nama. A posebno srednji namaz. Šta se tim praktično može zaključiti? Može se zaključiti, nemojte da vas ti životni problemi o ljudi zabane od namaza. I tu je Rasulullahova riječ, ali i zato sam, gdje kaže, nisam video one koje su, koje su slabije pameti, a da imaju veće uticaja na, na pametnije tako i da čovjek ne zna šta radi može ga dovest ako nije od dina da se čovjek propije ne neuzubila bila oni namo ne mislim o oh, ovo oh, mi društvo da ne zna šta će sam zašto? jer je Allah po prirode ljudskoj dao da ta žena bude smirenje čovjeku pa kaže on je taj koji vam je stvorio min enfusikum izvađen od vas Materja od koje se evi i jonesu. Priroda isto tako. Ljudska priroda. Izvajan, žene, li teškunu iliha. Dakle, beynakum, Idawe, da se smirite sa njima. Dakle, dam je to smirenje. Wa jaale bejnekum mewedeten wa rahme. I dao je da međuva mabude, mewedeten, ljubam koja se para ne može kupiti. Ova rahmet i milost. Kad čovjek dođe kući, i ako ne nađe tu blagodat kod kuće, te milosti i te ljubavi i te pažnje od svoje žene, koja je zato upravo čovjek ustvorena, onda mu se stvari okrenu skroz naopaku. Pa ako nećeš ondje naći milost i rahmet tu gdje treba da ga nađeš, već nalaziš azavt, onda takvi ljudi pobjegnu od kuće, napusti kuću, ne zaviđe šta radi i tako da i tako da Zašto normalo kao Allahova određena kazna ili možda nekome kao iskušenje u njegovom životu, ali iz rahmeta vidimo da se okreću stvari i pretvarate u u jedan azab, u jedno patnje koji će nikad da uzbillah Jedna vrlo važna stvar ovdje da se napomene, koju mi svi znamo, ali vrijedno je ukazat na nju, da, da je život jednog muslimana, mu'mina, da je tjelokupni ibadac. Sve što radi u svome životu treba da mu bude u ima uzliša njoga Allaha. Kad izađe iz kuće, šta kaže? Bismillah te wakkal tu ala Allah, wala hawla, wala kuvata, illa billah. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أذل أو أظل أو أظل علي إذا شو يذكت إبادت أولا دي بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج قد إذلك نوز بطر بن دعوض اللهم إني أعوذ بك من القبث والخبائس قد يزلي من من استغاه من هذا المكان قومه ورابه غفرانك بجعل كي اوغفرتي عندما هوجه لا يغني بسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين لي بسمك ربي وضعت جنبي I, I, I drugi dove, koje su ovde napomeno, koje se mnogo dove prilikum pri, pri samoga spavanje, prilikum ustajanje, prilikum usmitanje, prilikum ulaska ujamju na primje Bismillah wa sallatu wa salamu ala rasulah, Allahumam wa sallubi, uftahli abu bas, abu bas, abu abu, abu abu kad izlazi kaže abu abu patlik, i tako nez, kad jede, kaže bismillah, Cijelokupni život jednog muslimana jeste i baritre. I to, odabrati pravu ženu, mumiku, muslimanku, onu koja je lijepog ahlaka, koja će te sutra razumiti, ona koja će sutra u teškim časovima uz tebe stati, koja će ti pomoći u tvojoj vjeri, to velika, vrlo važna stvar. I to je vrlo važan korak u tvojom životu. Mi smo po svojoj prirodi Naklonjeni i dobru i zlu Pa u čovjeku ima I zla strana i dobra strana Šta će od toga pretjegnuti Kad epleha men zekjaha Uspjeko očisti se Pa kad habe A propao je onaj koji se onečisti Čovjek po svojoj prirodi ima Svoji strasti šeitan u njemu i moraš se uvijek boriti. E, ta žena isto tako, ako ti bude pomogla u tvojoj vjeri, pa ti i kad hoćeš, što se kaže, skliznut, onaka je, nemoj, čuvaj, boj Allah, koja je to vlagodan. Među priješnjim generacijama pravih mu'mina, ispravnim generacijama vjernika, pođeš i od Asaba, pa dalje. Imali smo zlatni primjera. Čovjek izlazi iz svoje kuće a žena kaže uz selam kaže bojte se Allaha i gledaj da nipošto harama u našu kuću ne unestiš jer tako mi Allaha ja mogu trpiti glad al džehennem ne mogu da trpim i zato nemoj nas haramom hraniti druga opet udala se za čovjeka i došlo pola noći približava se trećina noći Hajde, ustani, peki ja mu lejli. Spava kako spava. Hajde opet, drugi put, opet spava. Treći put, približe se saba, podio peki ja On spava. Kaj pusti Kaže, teško li se meni? Šta li me je prevarilo pa da odem za tebe tako? Pogledajte mi toga imana i te čvrstine. Pogledajte toga imana i te čercine i na desetine i na stotine ovakvih primjera gdje žena pomaže čovjeku u njegovom takvalu, u njegovom imanu, u njegovom vjerovanju. Dakle, to je prvi korak koji u tome čovjek čini, u tome svome životu porodičnom, da izabere sebi porodicu kako treba. Ovo govorimo o najboljem primjeru Ako je neko drugačije uradio Govorit ćemo i o tome što treba uraditi Da bi se popravilo Jer ako ne možeš sve postići I ako su neke greške načinjene Nećemo onda ružiti Pa hajde sam iznova da, da, se, da se radi Nego gledaj sad In u ridu illa l'islaha Žejam je Da ispravim i popravim Koliko sam umogućosti. u mogućnosti Ova te upiske illa bila aus se hanema osim ako to Allah ho dželisani o Dakle neko smo to je prvi korak na tom je putu kada čovjek stupa u zajednički život. To je jedan veliki ibadet jer je pokornost uzvišenom Allahu dželle šanuhu ve ankehu el ajama minkum i ko to uzvišeni Allah kaže u suratu Nur. Udavajte me, udate. Vosalihine min ibadikum wa imaikum. I ženite neoženjene i čestite robove i robinje vaše svoje. In je kunu fukara, ako su siromašni, jughnihimu allahu min fadlih. Allah će im iz svoga dati. Wallahu vati un alim, Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I zato među najboljim generacijama ovog umleta, među onima na koje se nakon Rasulullah s.a.v. u dobro ugledamo, imamo vrlo dobar primjer. Pa ćemo vidjeti da se neko od njih nije bojao siromaštva da kaže ja ne znam kako ću sa sobom, a kamo li ženu da hranim. Tu je osnovna greška biti. Ili greška u osnovi. Jer prvo ti sebe ne hraniš. Ti se trudiš da budeš uzrokom u nafake. A ko daje nafaku? Allah daje napak. A kada su cijeli da sebi povećaju nafaku, oženili bi se, pa dvije napake. I ono jednu koju si imao u sebi i za ženom još. Pa ti ostaje viška, pa ti Allah da reke da i blagodat. Pa ako je bio siromašan sa jednom, oženio bi drugu. Pa bi mu se još viži još više je povećao taj bereket i blagodat. E to je tahkih i ostvarenje ovih huranskih riječi, a ako su si siromašni, Allah će im izobilja svoga dati. I u ovom ajetu Allah nije rekao ako hoće. Imamo ajeta gdje Allah kaže inša ako hoće. Što znači nije ti sigurno. Možda, ali nije sigurno. Svako me neće dati. Hoće nekomu, ali svako me neće. Ali ovdje pogledajte. Kada ne ima šarca, Kada ne ima uslova, onda je sigurno se to dešava. I nije kuno. Ako su siromašni, Allah će im sigurno dati svoje blagodacije. Nema sumnje. Nije rekao i ako hoće. Jer je rekao da hoće sigurno. To je jedna činjenica na koju treba obraziti pažnju. Da nije to siromaštvo ili, tako rekući, ono, ona prividna neimaština uzrokom da čovjek sebe ne sačuva od da čovjek Ne uđe u taj zajednički život koji je Allah propisao. Drugo, u tome je zaštita jednog muslimana. I zato se oženjen u fikfu islamskom naziva muhsan. Muhsan. Šta znači muhsan? Uzeto je od arabske riječi Hasan Hason. O toga je riječ hisnum, hisnum znači tvrđala. Mjesto koji je tako zaštićeno da njemu pristupa nema. Čovjek koji je s tim riječima i s koji je nauzimajući te riječi, moš on je tako zaštićen da nema mogućnosti da mu se priđe sa te strane šeitanske, da u šeitan proradi na ime toga I zato da su vam kaže, ko vidi nešto van kući, pa, pa mu se dopadne i tako dalje, neka dođe svojoj kući i neka bude sa svojom porodicom. Dakle, neka to postigne sa svojom porodicom, neka se zastane sa svojom porodicom. To mi je zaštita jedna. Moš san, sačuvan. I zato je u protivnom najveća moguća kazna određena onome koji nakon želizme počin nigde naluk. Ne samo smrt, obična smrt, već najgora smrsto može biti smrt kamenovanjem. Kažanjem kamencama dok duhu ne ispusti. Allah uvisan i inša Allah neće spojiti dvije kazne čovjekom ko bude tako ukažen, ko boda čist će tamo otići na Ahiret ali vidimo iz ovoga šta znači riječ mohvan koji je sačuvan kad bi se doslovno ova riječ prevodila čovjek koji ima jednu veliku zaštitu dalje kada govorimo sa druge strane o ženama Isto tako, žene će se udavati za one koji su ahlaka najboljega, koji imaju ta najbolja svojstva i ne smije prevariti ni njih, ni one koji su zaduženi za te djevojke i žene, ne smije i prevariti ničije bogatstvo, ili ljepota, ili položaj ili porijeklo pada odu zaneke koji su daleko i od ahlaka i od vjerovanja i od primjene islamskih propisa. I zato pošto je žena po svojoj prirodi slabija od muškarca i pošto se može lakše zavesti وندا الله جل شأنه possède utome smislo zaštitu ženi pruža i kaže ej jo menraatin nakhat bi ghairi izni waliha ikahha batilun batilun batil qayudjena ste uda bez Nevažeci, nevažeci, nevažeci. Wa in dakhal biha, ako bi se ta ihasto usanjom, falahal mehru limastahalla min farjiha. Anyo unda pripada mehr time što je bio sanjom. Ali se opet razdvajaju. Dakle jedan veliki šart koji tu mora biti ostvaren, A to je dozvola staretaja njenog za njen brak. Da ne bi bila povedena slatkim obećanjima, lažima ili nečim dunjalučkim, pa da vrlo lako ode u tuđe ruke, gdje će joj vjera biti u opasnosti. A isto tako i vjera njene djece. Isto tako U ovome pogledu obratimo pažnju na to da uzvišeni Allah Đerlešanuhu ni u kakvoj prilici i uopšte ne dozvoljava ženi muslimanki da ode i uda se izakog drugog već samo za, za muslimana. Muslimanu je dozvoljeno da se oženi sa kršankom i židovskom pod određenim uslovima. Nije mutlakan i uopšteno kao što neki misli, kao što su se neki prevarali bili, pa su zalost, i oni nastradali i njihova djeca i tako dalje. O tome možemo posebno progovoriti. Ali sad govorimo o ovoj temi da se dalje ne bi smo ženi ni u kom slučaju nije dozvojeno da ode nizakog drugog osim samo za, za mušklimana. Pa uzvišeni Allah kaže وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنْ I rob onaj koji ne ima slobode ali je mu'min حَيْرٌ مِنْ مُشْرِك je bolji od mušrika i bilo koji kafira وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ makar vam se taj dopao docičniji zašto to Allah اولاike يدعون ilan nar zato što oni zovu u djehennem i pozivaju Odvešćevas đehennem, vol terkeu ladina valemu fete meske komunna. Eojžete se prislanjati uz kavire u doomm čaja pa će iva đehennem dovat. V Allahu jedeo đenti malspirati bi izni, a urješeni Allah poziva uđennet i afpirati. U zajtnički život koim će se moći ostvariti i primijeniti principi i propisi izmišljava Allaha i da kaže nam uzvišeni in vanda en yukima hudud Allah ako su uvjereni da će njih dvoje taj čovjek i žena moći uspostaviti hudud Allah propise Allahove i držati tih propisa to je osnovni cilj jedan od osnovnih ciljeva braka uspostavljanje proti sa Allahovih uzvišenih. Uzvišenog Allaha Đelešanu. Zatim ono što smo napomenuli što je zastrita čovjeku. Što iz toga hajirni porod dolazi tako daje i tako daje. Kad smo došli do toga poroda, to je vrlo važno. I vidjet ćemo čak i poslanike da su dolu uzvišenom Allahu Đelešanu upočivali. Velika je greška i moramo upozoriti o nemuslimane koji su čuli od nemuslimana izreku pa kaže kaže pravi djecu. Ko to pravi djecu? Ko? Ko to može uzeti pa stvoriti nešto mimo Allah? Allah uzvi samo stvara. I nikakva ti uticaja da u tome ne samo to što te Allah jednim uzročnikom učinio i ništa više. A Allah daje i sveo. I u tome je smislu Vidjet ćemo poslanika da su dobu Allahu učinili. Va atle hlifi durijeti i Allahu uznišeni u mome porodu daj da bude svako dobro. O, ovdje u ovoj dobi nije rekao samo Bože učini da bude moj porod dobar. Nego da među mojim porodom vlada samo dobro. Nikakva da ne može biti. Inni tu tu i lejke. O inni minel muslimi. Ja ti tobe dolazim, ja sam musliman. Dovad poslanika. Vidjet ćemo isto tako ženu im rano. Gde kaže Rabbi, Allahu moj, ti koji stvaraš i daješ, inni ne dertulek. Ja ti zavjetujem daje mi poklanja mafi, vacni ovo što je u mome stomaku Allahu Đelešanu hu, nije još ni dobila djete pogledajmo toga koliko se misli na uzvišanog Allaha Đelešanu kaže djete me ne sluša djete ovo, djete ono odalo se ovo, me odalo se onmi. Dijete se praktično odgaja prije nego što se rodi Doha se uzvišeno, Allahu djelal sa mučini je, Allah taiko ida, je utrz, je Allah taiko upuci. Žena pa pogledajte šta, do kako čini. Ova žena spomenuta u Kur'anu, bolja je od hiljada i miliona muškaraca koji ne znaju za Allaha. Kaže, Bože ja ti posvećujem ovo što je u mom stomaku, a još te vjerujem. Hvala se živo, da odvede, da ona Allaho se predaje. Fete, qabbel minni, pa ti Allaho to od mene prijmi. Inneke ente sami'u al-alimu, ti si taj koji čuješ. Fa lemma vada'atha, pa kada ju je rodila, kalet, reče, rabbi, inni vada'atuhu ha ujca. Bože, ja žensko rodim. Mislej, da će roditi diete, muško, Ko će hizmet činiti i služiti u hramu u mihrabu to ne. Biti u božoj službi. A ti a Nima nije bilo u praksi i nije bilo poznato da žena može biti posvećena. Pa se ona čudi Allah kaže Allahu alemu bima wada. Allah naj bolje zna šta stiže. Nemoj se ti tome čuditi. Allah je čuo tvoju doluku i Allahu upotio. Kad nešto Allah uputiš dovu o I nešto zapraviš od da Allah, pa ti drugačije bude Ne boj misli, da te Allah nije čuo Da Allah ne zna za da Allah ne da i Bože zaponavio Zna on to dobro Vainni sammejtuha Marijem I onda ona reče Ja i Nadiva ima Marijem Vainni uidhuha bike Vazurrijetaha mine šeitanir rajim Pogledajte odgoja reči Ili čuvanje toga Ono je primjenjivo Božji poslanik, ali i strana. I ja tražim kod tebe zaštitu Allahu da je ti sačuvaš i nju i njen porod. Mi ne šeitanem rađim od prokletnika šeitana. Jer je niko ne može i nju i njen porod ne može sačuvati osim ti samo. I tako je Božji poslanik, ali zato sada strana, Hasana i Huseina, dovoljim činio i stijadu učio da ih Allah sačuva. I učio bi Poznati u dovu o izukuma bikelli matilahhi tamme, nikulli šrvi uhame, oni kulli, kulli ajnil lamb. E Allah stačva od svakoga zla, od svakog šra, od hasa, od svegašte i može nauriti. Dola uzvišenom Allahu za ć porod. Juš ni ismo dožli do toga zajedničkog života, moo će m pokušša da. Da, obrzamo ovu temu. Dakle, osnovni cilj toga braka mora da bude pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. I sve što uradiš, i prije braka, na tom je putu, i u samome braku, sve ti je ibadet. Pa pita jedan od shaba Božnih poslanika, ali zato sam, pa Boži poslaniće ka te ja sastanem sa svojom ženom, zar ja i u tome imam seba, kaže, i u tome imaš seba, jer da si na drugom mjestu otišao, bi li imao grije, bi, kaže, iz ovoga imaš seba, jer, jer je sa određenim ciljom, jer se zaštiti od harama, jer je način kogu da, inša Allah, da dobije šairli porod koji će Allah, jer lešanuhu, sa Allahom, sa svojom pomoći u poviti napraviti. Dakle, kada se govori o ženi, isto tako je vrlo važno da odabere onoga ko će se brinuti za njenu vjeru na prvome mjestu. I to je ono najvažnije. Sve ostalo drugo, ljepota. Zatim... Položaj nekih i sve, sve, sve, sve drugo što bi smo mogli pomizati svetu drugo razredu i manje i važno. I čak je nekada ova dunjanočka bogatstva samo čovjeka zavedu ko što Musa a.s. kaže za faraona Rabbena inneke atejte firavne wa mele'ahu zinatan wa, wa emualem filhajati dunija. Allahu ti si dao Faraonu i njegovim velikašima ljepote i bogatstva ovog dunjaluka Rabbena li u dilu li ja dilu ansebilik gospodaru naš da bi, zavel, da bi otišli na krivni put i da bi druge zaveli tim imecima ne zna je šrš ali gledaj din i u dinu nikad neće biti šrp. to je ono najvažnije na što te mora obraniti pažnje dalje, nakon što čovjek uđe u jedan islamski život Allah djelašanu jasno kaže i određuje ko je odgovoran u toj jednoj zajedni i ko je taj koji se pita pa kaže ljudi su ti koji vode brigu nadzor nad dženama to je osnova Ne govorimo sad o današnjoj situaciji, ne govorimo sad o, o pojedincima, nego govorimo o osnovi, o prirodi stvari. A onda ćemo reći, ako je nešto drugačije i kako to treba ispraviti. Ljudi su tu osnova. Kav vamuna alennica, vode naćor i brigu nad ženama. Bima febda lallahu ba'dahum ala ba'dah. Zašto je to tako? Zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima. I zato što je ljude zadužio da troše svoje imetke i da moraju izdržavati svoju porodicu. To je dužnost i briga čovjeka. To je osnova da čovjek je pobožan i žena da je pobožna. I u takvoj jednoj zajednici Čovjek vodi brigu o o cijelokupnoj, se vam rake, o cijelokupnoj porodici, i u ženi, i u djeci, o provođenju vjere u, to, u toj porodici, što je najvažnije, o otvarenju Allahovi propisa u njoj, s tim što kada čovjek pogriješi u vjerskim propisima ili kaže ženi nešto što je u suprotnosti sa Allahovim propisima, onda žena u tome čovjeka neće niti snije poslušati. Popoznat on nam svima hadisu la pa'atali mahlukin vi ma'asjetil halet. Ne ima pokornosti stvorenju u onome u čemu je nepokornost stvoritelja. To je to vagaj. Žena će u tome slučaj reći čovjeku jate u tome Ne mogu poslušati Jer Allah drugačije to kaže Ako ga posluša Biće Ili zamjerit će se uzvišenom Allahođe našanu I to nije pokornost I tu ne smije biti pokornost uvijek Hajri je dan njega u tome Da ga ne posluša U čemu je nepokornost Uzvišenom Allahođe našanu Ako bi se desilo da su neke žene Neposlušne se onda dešavalo. Ses salihatu a one čestite žene qanitatun dobre čestite qanitatun poslušne hafizatun lin gajb bima hfazallah. One koje, kada čovjeka neima kod kuči sačuvaju i njegov obraz i njegov ime i tak i čast Da na mjesto njega u toju u toj kući to one najbolji pohvaljene. pohvaljee. Vlatite Ha hunen a one ćje se nepokornosti poboljite. Vidite da otvoreno su nepokorne, da se uzdižu da neće izvršavata Allahove protise i tako danje. Fe prvi korak na tome putu jeste da ih posavjetujete. I čovjek mora imati vremena za svoju porodicu. Mora imati ili dnevno, ili hefcično, ali ne smije to biti u dužim periodima puno. Mora imati vremena kada će sjeziti i porozgovara sa svojom porodicom. O svim problemima kuće, što je najvažnije u kojoj se mjeri, primijenje Isla. I to je prvi korak na slijehati ispravka riječima. Drugi stepen je da se udaljite od njih u posteljama. Jedna vrsta kazni. Da bi se popravila, da bi došla se kao treća u abdribu gun. I u trećem slučaju ih udarite. Ali taj udarac ne smije biti onaj koji ostavlja tragove za sobom onaj, ne daj Bože, koji lomi i tako dalje, kao što resulali, sa se sam kaži, šta je, pa vidim da se kod nekih dešava to što jedan od vas uzme, pa pretuče svoju ženu na početku dana, a na kraju dana uzme pa Kako to tako se, te, te Te suprotnosti, kako se to može desiti? Ako će to biti kao jedna odvojena mjera, jeste odvojena mjera, lako ako si došao do toga stepena da nista više nema, pa ide, samo još to ostalo, onda onako kako će, imati, kako će imati koriste od toga, ali neće biti štete. I mi ne slušamo zapadne propise, takozvane, ili njihove načine života, pa da kažemo, kako ćemo mi to danas, kako je ovo, kako je ono. Ovo je zakon koji vrijedi do sudnijeg dana. Zakon onoga koji nas najbolje poznaji. Zakon onoga koji nam najmise hajra želi, koji sve najbolje zna. Ovo je kina iz koje mi je zakon izmao. Ali je greška da bude udalat žene prvo sredstvo koje se upotrebljava svoj ljesni. Ali je greška da se žena udari kako će imati sretu od toga i tako dalje. I, tako dalje. I zato od hiljadu slučajeva možda jedan ili dva da će se da se ovo desiti. Ali kad ona zna da ima juva ova mogućnost, Boga vi se ona pobojati. E on. I zato resuma ali sad kaže, neka od vas neko stavi šta pukući, da će ga vidjeti cijela porod. I djeca i žena. Neka stavi na njesto. Ne mora ga upotrijeviti, ali neka je ona so vjeti. Elhamdulillah, pametni dječec ići do toga da bude upotrijevni. Ali neka, neka zna odpojne mjede, ali ako čovjek neće primjenjivati Allahove propise, trebalo bi na neko drugi da uzme šafa neke ljude na to isto tako. Samo da ne može to išlo. Ja. Onda tu se pojavlije država. Onda se tu pojavlije hakim, vladar, suda, skabija i tako nad, dalje, i tako dalje. I nadhođe on ima hoć, hoća što kažu, i nadhođe muftija, i nad muftijom i, i ova Gde možda biti on jedini taj koji, koji drži vlast svoj automat, tako? I on će biti titan, ako prijeđe svoju granicu, ima taj počekat i ide. I predstavljuće odgovarati. Nadumjalko prijavljeno. Ta in apa anekom, a odmah ovaj zato ga kaže da neko nedi se obradova mogu ja sad, kako ja hoću. Ta in apa anekom, pa ako znači pa? Znači odmah, Ha. Znaš, jer ja ti žela nekak, pogriješila sam halavit, ne smiješ poditi. Pa odmah, ako, ako dođe sebi od te jasne greške, koji je pogriješila, nije htjela kvalit, to užubila i tako dađe, tako dađe. Pa Ta in afanekom, fela tebu mu alen jimne se bila. Ako vas poslušaju, onda ne imate nikakva prava da ima te kuta prema nima da ima te kuta prema nima da ima te kuta prema nima da ima Allahe kane aliyan kabira Allah je zaista uzvišan i velk da mojte se, se in pravi da ste velki a ako se povolite da će izmedunis doči do razdora Došlo do razmihnica velikih. Pa jedan dan se neslašu, pa drugi dan, pa heftu, pa mjesec, dan za danom, prolazi neslašu se. Doće, ne, ne ide hajru nikad. Šta onda u tome slučaju urati? Feba asimu hakemem min On ehlihi. Onda pošali se jednog pomiritenja iz njegovi, va hakemem min ehliha, a jednog pomiritenja iz njezinega. 이게... إن يريد إصلاحا أكو أنجل إزميرين مجهما يوفق اله بينهما الله شعيك وميريك إن الله كان عليما خبيرا أعلا هزويشنيه أدابنين يأوهيك يزاوهيك سوزنا يوثموه دوبرو بانيشك Pa ako su se njima dvoma, što se kaže, glave uslijale, pa se ne može smiriti, onda pošalite i iz njene i njegove porosti, pa nekate rašistiti. Svak nek zastupa svakoga, ovaj, pa mm. od njega. U čemu je problem? Pa će oni mirnije i smirenije razmotrati taj problem u skladu sa šarijetom, zaključiti ko je tu kriv i ko treba da se ispravi i u kojoj mjeri i reći im zajedno bez toga ja sam na onoj, ja sam na onoj strani i reći im zajedno tu je greška nastupila tako i te i život će krenci kako treba. Ali ako ne mogu i nakon toga da se izmiri onda je razvod kao krajnja mjera I to je bolje nego da da žive u jednoj netrpeljivosti, u jednom životu u kome ne ima smirenosti ni ljubavi. Isto je dobro ukazati na jedan princip, a to je princip koji je uzvišenje je Allah Džemlješanu u objenodaniju u svojoj kvici. I sa kojim se karteri opet ne slažu kao što se ne slažu sa ovim prije rečenim. A taj princip je princip više ženstva. Često se dešavaju ratovi među ljudima. Gdje muškarci najviše ginu, a žene ostaju i hovoj broj bude veći. Da bi se to do neke mjeri regulisalo, pa ne bi žene ocišle putem Kako ne treba... A bi žene našli onoga... A ko će se njima... O njima brinuti... Isto tako našli onoga... S kim će se... Smiriti... Da bi neke ljudi... Zbog veće potrebe... Našli onoga... S kim će se isto tako smiriti... Sve to uzimajući u obzir... Allah je i ovaj propis dao... A čovjek musliman koji je u mogućnosti, a prva mogućnost ovdje jeste mogućnost pravde, da će ovdje bude pravedan. Ako se boji da će biti nepravedan, Allah kaže, onda jednu sam. Ali, osnovaj metna vasula saoruba dvije, tri ili četiri. Uspostavljajući pravdu među ima davajući hak i pravo svakoj od njih. Takav je bio život Božih poslanika, ali sad se se ne... Ebu Bekra, radi je Osmana, ali je i drugih najpoznatijih, Ashaba, radi je lala, Danas neki muslimani puno griješe kada raspravljaju ovovi ili ulaze u priču nesvjesni opasnosti Rašprave o Allahovim propisima. Pa kaže, mogo biti zvije, mogu biti ovo. I onda se uzme kroz ne na uzubila izigravati sa Allahovim propisima. A imamo primjer munafika, grupe munafika, koje su rekli za kurra, a koji su znali dosta Kur'ana i bili poznati pod imanom kurra, uča, učače Kur'ana koji su u jednoj dici bili, pa su ogladnili svi i prisjeli da jedu. A onda im ovi kažu, nismo vidjeli veći iz izjelica, ili današnje je prevedeno, glančera, odovića. Ali tim nije govor o njima kao Muhammedu, kao ovome, kao ove poimenci, već o određenoj skupini ljudi koja je poznata po tome što uče Kur'an, što širi Kur'an među ljudima. Yunday Allah kaže: "Vela in sa'altuh", ako ih ti pitaš. Odgovoriči otle jaqulun, "Inma kunna lakhudun walam", smo se i igrali. To smo i šalje govorili. Allah im kaže: "Recite njima poslanici: Kul e billahi se Allahu hijrat", nema te drugog poslanega Allah za iznu. O ajati vi i njegove za igruzima, o resuli vi i njegovog poslanika, kuntum te stenzijun, s tim ste za našli igrat i smijavati, lata ate viru, ne trebate se pravdati kanjke hartu, kufurta učiniti, bada imanite, lako vašeg imanja. Ovo su vrlo opavne stvari. Nije to samo da će ti še i kada doći pa ti reći, nemoj klanja, nemoj posti, nemoj ovom. Jer se i tam gleda da u tome nećeš poskušati. Ali će ti doći preko ovakvih pitanja. Onda kod u šalu uzmeš, ja bih ovo, ja bih ono, ja bih ovako, ja bih onako. I onda, što ćete dvije uzmi deset, uzmi ovako, uzmi neko. Priča izigrava je otvoreno sa Allahovim propisima. Vlata tebe. To je jedno vrlo, opa, jedno vrlo opasno pitanje na koje muslimane moramo upozoriti onaj ko misli da uzme dvije ili tri ili četiri koja je kranija granica neka to učini i priče ne ima nikakvog dobacivanja i snijavaju jer ovo sa Allahovi propis ovo je nešto što je Allah dao u fitri i u prirodi čovjeka Boži poslanik ali i sada se sada kaže Allah mi je omelio od vašeg dunjanka miris i žene koje su ahlakne, mominke i tako dalje, najbolje odabrali one koje Allah odabrao za svoga posla lika. Allah je znao prirodu čovjeka. E, čovjek često u situaciji da ne može biti ili živjeti sa svojom ženom. Ili se radimo o čestim i putovanjima ili se radila o periodima kada je žena sebi se zabavi nakon poroda i tako dalje i tako dalje, tako da je nekim ili zbog poslova koje je kao što su bile Kulefa i Rašidim, kao što je bio Boži poslanik, ali i sada tu od koga su žene sve prenijele u njegovom životu. Kako se kupao, kako je Abdes uzimao, kako ne tajni, tajne nikakve u njegovom životu. Nije to lahko nije Svako od nas voli da ima neki svoj život. Poseban, je tako? Intimni život. Intimni život od Božijeg poslanika sve je prenešeno. Zašto? Jer je to sve hukumša riječ i propis i vade, Sve život. Šta godi radi u svoj život. Ako se ukrenuo, kaže, to i to se desilo, pa se ukrenuo Božni Bozani, kada je sam sad. To i to se desilo, pa se nasmio. To i to se desilo, pa se namrštio. U oči mu gledali. Kad je odsišao, malo se izdvojio, pratili ga ustopu, pa kaže, išao je tamo iza oce, živi se, kaže, i mokrio je tamo, kako i kako. Kratili ga ustopu. Abdullah i Blomer, popeo se kao dijete, popeo se nedan vid i gledao šta Božni Bozani građi za Očišo potrebu svoje dao ga. Ostavili ga nisu kad je hodao, kad je spavao, kad je govorio. Sve, sve, sve šta je radio, sve je to bila. Allah je znao potrebu ljudsku. I to je jedan šelijetski protest koji, kod koji to može ostvariti, je popadjen. I bolje nego jednog koje u mogućnosti nije da ima, ili tri, ili četiri, i da bude pravedan među njima, i da ima od njih hajibni porod bolje nego da ima jednu. I u tome ti pokazuje ima ni žene isto što tako, da ona ne ima ništa protiv toga šedijetskog propisa. Normalno da neće biti jednostavno, jel? Ali to ne znači ako čovjek oženi drugu, da u prvu ne voli. Može saču. šak može Allah dati tako, kakav je, tikimata da Allahom, a kožan i drugu da Allah dade, da ovu prvo još više se što je volio. I da još više pažnije posljedno. Ali pogledajmo milne kufra koji nama predvacuju. Čateri, koji imaju, ne dvije, tri, četiri, koji imaju, pozna koliko, po svijetu. Ili žena, ili djece, ili ovoga, ili onoga. I ko je našo nama da predvacuju? Tiju, tamo, oni, pecini, da im drugačije ništa ne kažu. Oni su našli, pa ko bi drugi i našo, kad ide ulicom, čućeš samo cukolaj. Ti njemu nećeš odzovar s istom vjerom, jer ti nisi ko on. Jer njemu je krivo što ti čist, ne može smije ta bodega, što si ti saher, što, što, što si mumin, ne, ne može da te gleda. Pa bi se pojio, on ne može biti ko ti, ali ne može te gledat tako. I zato on gleda na sve načine. I tu sristo, i su isto između osprav šta protiv islama govori o naslici. Kaže kako to muškarak dobije zapot više nego, nego žena. tako? Kako to tako? E zato što je Allah uzvišen i zadužio muštarka više nego žena. Je tako? Pa kad pošaljem ja jedan... Primjer kojim se može približiti ovo. Kad bih poslao dvojicu u prodavnicu. I jednom rekao kupi mi vreću toga. A drugom rekao kupi mi kesticu toga. I dao im istra, ista sredstva. Bili ja bio pra prave da li u srcu. Nikako. Jer sam ovoga više zadružio. I rekao mu kupi mi i to i to i to. I obalve za nje više potroši sredstava. A da mu nakraju zate da kao onome koji me sitnicu treba koji. Je li to pravda? Nije to pravda. Dakle, nije pravda izjednačavanje, nego je pravda dati svakome ono lipo prava, koliko, ono lipo haka koliko se mu dao iz izraz. To je vrlo važno. I oni koji danas govore o izjednačavanju muškaraka i žena, griješe u tom izrazu. Možda žele dobro reći, ali griješe u tome izrazu. Ne treba reći izjednačavanje. Čovjek da se nanos nasad i može biti žena. Ali to tako je žena. <laughs> ne znam šta da uradi. Jer ga je stvorio i nju tako stvorio i gotovo. I svakome je dao prema tome cilju kome ga je usmjerio određena svojstva. Kako fizička, tako i psijička. I žena i masno. Svoj, a moškarac ima svoj. I vidjet ćemo po tim zemljama koji hoće ovaj princip nekakve njihove jednalkosti da primijene ko Bugarska, sad smo prolazili Bugarska, Rumunija, kako smo se vraćali sađa, šta radi? Žene bucaju, a sva uzme onaj kako se zove ovaj kompresor, eto ti prava, udaraj po aslan prava. To su prava žene, jel? srava siste izbiru. To je pogrešno, shvatan prava. Daje on njeno pravo, islamno je dao najveće pravo koje nikad niko neće daći. Zaštitio je. Dao je da bude bisan, sačuvan. Da, da bude čuvan. Za čovjeka svog, za svoju djecu. Da bude mominka, da bude čista. Da može kako treba onaj posao koju je Allah određe, da ga može uraditi kako treba. To Allah dao a da je sada ispiraš na ulicu da je sada otkriješ da bude ponižena da joj dadeš ono što ne može drugo gdje hoće još da, nas, da nam predvace u tome kažu islam kaže o ženi da je nakisato akra da je manjkave pamet kako to islam hoće, hoće da kaže islam na taj način kao ponižava ženu To je pogrešno svačeno svakako, od keafira ili pogrešno svačeno ili pogrešno da sumači. O čemu se razi? Normalno, fina s koja uzviše je Allah zadužio ljude više dao im veće mogućnosti. I veća pravo u pogledu metka, na primjer, na priklikom naslijstva, ali veće je dužnost da ja trošuje taj netak. Drugo, Allah je zadužio da idu i stiču imetak, a ženu nije zadužio da stiče imetak. I nije žena duža da radi. To je njena dobra volja. Ako hoće da izađe i da radi, i to normalno pod šarijatskim uslovima, i to strogim šarijatskim uslovima, ne bilo kako, gdje nema miješanja, gdje nema teškog posla, ponižavanja gdje nema otkrivanja, gdje će moći doći kući pa... Po svece i djece, kako da je određeni, kraći ferijodi, tako da je tako da je. Pod, pod određeni, vrlo strogi mučko je. Može žena da radi, ali nije duža da radi. Allah je zadužio čovjeka da, da ide van kuće i da stike i netak. tim ko je dao pogućnost brže bi prine, brže razumijevanje. S tim što ne, mo, ne znači da se među ženama ne može naći žena koje su stvarno iznad prosjeka, koje su nadprosječne, koje su po svojoj inteligenciji svakali, oskreni i tako dalje, koje su zaista, kojima je Allah dao taj dan. Ali gledajući uopštene na kisatu lakvu, manjkari pamet, ovdje kad gledamo šta se ovim hoće praktično reći, Allah uzvišen je time dao vlagodati jednu ženu. Kako? Time ako uzmijemo procentualno gledajući. Kod čovjeka većinom vlada razum. I u teškim situacijama većinom razumom zaključuje. Pa recimo, jedno 40% ili 60% ili 70% je razum. 30% ili 40% su osjećaj kod čovjeka, muškar. Kod žene je različki slučaj, drugački slučaj. 60-70% su osjećaj. Razum, 30%. U težim situacijama slabo se znalazi. Prepadne se odmah, kola na idu, stane jedan revolucije. Dježe u kraj. <gledan> <gledan> što ne da, izgubi se odjedno. Miš proleti, gotovo, dunjavu da se okreni. Okay. Ne da se straći u dotičnoj situaciji, osjećajni i tako dalje. Nešto se deci, gotovo propade, dunja sam. Što, što osjećaj ima radi, Ali kazi se Allahove, mudroste što upravo osjećaj pa zato što je žena određena da poslijeti pažnju djetetu a za djete treba i osjećaj nek ti da dne žene dva, tri sahta da držim djete, danas ću i držati priški djete da je ono, mirno, pa hajte i čitaj šta hoće, uči Kur'an, uredi priški djete plaće i skače i lovojno, pa jedan dan dobro i držat ću neko skače po glavu ali drži danas, drži sutra drži hevku, drži mjesec pobjeći od kuće, ne mogu. Je li tako ili je tako? Kto? Jer ne imaš tih odsjećaja, to majka može izdržat, a ti ne bi mogo. Žabajem si, tu ne ide snaga, tu ne ide utak, nečo? Ovaj, u tom slučaju, ne vredi ti su snaga, nego ta unutražnja snaga odsjećaja. E tu ono što kao 60-70% odsjećaja vredni kod žene, Što nije je dati, čovjek kako tu idem je jako, što bi se reklo, grub malo i, i ostavi i, i zna kako će u tešnim situacijama opet izaći s toga. Ženi je već teže, osjećajna i zato je Allah uzmišljen i dao da jedno drugo da dopunje. i da je to jedna zajednica kako treba i da je to jedna zajednica rahmeta, jedna zajednica blagosti, jedno drugo, niti je čovjek bez žene potpun, niti je žena vez čovjeka potpuna to je vrlo jasna stvar i zato je to jedna velika mudrost, ja veliki hikmet iz ovoga ovo što bi htio ovde, da kažem je dosta se ovo može pričati hadis Bože i poslanika, ali sam sam iza ehabda Allahu ehle bejtim edhalepihimu rifq sahih hadis kada Allah je zavoli porodicu jednu dadne da među njima vlada blagost, da su jedni sa drugima vlađu Rahmet se među njima osjeti što da nisi opravljeno složen što ti nisi ovo, što ste ih zakaznio radi si siste belaj i ništa zašto? Je, je, Allah je dao ta poroca da bude Rahmet pa zašto je od njega činiti azav? zašto od toga Rahmeta činiti azav? I zaista je ovako. Kada Allah zavoli jednu porodicu, Allah dadne da ima nima zavlada rift blagosljivna. Greški ima kod svakoga, ali te greške treba prevaziti. I obično, prvi mjesec taj u braku nazivaju ga najbolji mjesec. Medjani, slatski, vatski. Nad... Zašto to to Upravo zato što, što svak od njih dvoje želi da se prikaže U najbolje mogli. Da one svoje mahane, nema bez mahana. Da one svoje mahane nekakve cakrize. A da se prikaže najbolje i najveće i kako može biti najbolje. I zato toga pokazuju se neke stvari, stvarčice, neki nedostaci i tako da je. I zato ga čovjek prevazilazi što se kaže to vrijeme neke takozvane krize u vraku. Ali nije kriza, i je građa imanu, jer ja prvom ocenem počnem, nisam nija ono u potpunosti, pa nije ni druga strana. E, hajmo sam jednu druge ispraviti. I ziviti onako taj rift, ta blagost, taj rahmat, da se pokaže. I zato ćemo naći Božijeg poslavika, ali i sad sam, da je onaj bolji život. I kaže, kao vasijet svome umetu, da hađetul Na uprostnom hađu kaže, a najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojim ženama. A ja sam najbolji prema svojim ženama. Kao primjer im daje. Na da, to nije nemoguće. Uzmite primjer u meni. I zato ćemo ga naći kajana sallallahu alaihi wa sallame, juhajir tu teube. U svojoj kući pitali su, so, a išao nad vana, šta je radio Božim časani kada je sam tamo u svojoj kući. Kaže, šio je svoj odjeći. Nekima od nas je danas iz poniženja, kada je dugne, pukne, baci ženi, Zelo da je ovo, s to ovo nisu radila. Li je li takav postopak bio Božih poslanika, ali sada To je div, isto tako. Kane i u Hajnicu Ceubavu, posljedni Božih poslanika, ali i sad, sada sam. Ne imaju še posle njega prvih poslanika. Svim narodima, svim generacijama dok jametskog dana Da su mu zladnju donijeli, što bi se reklo, malo bi bilo. Iako on to neće, niti je trazio. Ali da pokaže ljudima, jer da je Allah poslao kao primjer ljudima, kane i uhajzitu seube. Uzeo je, pa je svoju odjeću. Zašivo. To živi poznani Hrstom u svojoj kući. Šta je šadio? Pa je popravljaju svoju obuću. وَيَعْمَلُمَا يَعْمَلُ رِجَالُ فِي بُّجُدِهِ I radio je ono što radine ljudi u svojim kućama. Ako treba želit priteciju pomoć brašno, treba, ne treba sad jeti, sad su nova vremena, ali treba zabljezit brašno, jer treba pomoć, treba nadgledat nešto. Ima i ne hredaj Bože, sjedi kod kuće, dijete vriši tamo, slači, jelo tamo, zagara, Vatra se dini, se ne čuje Zeno, ono djete, krči, ono ono Ništa, šef kod kuće pravi Gospodin, ništa direktor To tako islam zahtjeva Pogledaj Božeg postanika, ali i sad sam Ali pogledajte izom hadisa što možete zaključiti Iz riječe, a išljiva di I kaže i radio je šta radim ljudi U svojim kućama Što znači da je to bio Adet ljudi u svojim kućama Da pomogne svoje ženi, jer joj nije lako А не да je шта си ово, шта си ово, шта си ово, шта ниси ово, ако treba суђе притети, помози јој, ако треба ово, ако треба оно. У томе је Kaže сева, у томе јаје, ви ће за све награђе. Каже, Боже, позаникали са там, uzme zaloga, pa je staviš u usta svoje žene i, od, i to ti je sadaka. Stonavraniš svoju ženu, svoju porodicu, svoju djecu, i to ti je sadaka se računa. Nije ti ništa djava kod ubrnišnjega vlade. Isto tako, Božni postanik sad slam, je bio omiljen u svojoj kući od svoje djeci i nije djecu svoju nije tukao, nije udarao. Enes koji je bio sluga Božijeg poslanika, ali sam 7, 10 godina mu služio, kaže, nikada u tom periodu od Božijeg poslanika, ali sam sam, nikada mi nije rekao, zašto što to nisam uradio, što to nisi uradio? Ili znaš što to sam uradio, što si to uradio? Pogledajmo toga, laka uviš. Ne može biti da djete ne pogriješi. Je li tako? Što, ene si blimali. je došao u kuću Božijeg poslanika, ali sam sam, stavilo se da se jedi. kod djete odmah uzeo, po nam jelo. I prenosi nam hadiste. Odmah hadiste. Jagula. I ime mu rekuo, stani šta to radi, što te nije bati naučila što ovo što... Jagula, o djete, stempila, recid i ve kul vje jedi svojom zretnom rukom, bezme uzeo. Ova djema, ve kul vje minit, jedi s Pogledajmo savršeno udivno Allah. Ahlak je božji posalnik. Odgoj je je te. Dakle, nije to da te se dete boji pa da te posluša, nego da te poštuje pa da te posluša, to je ono. Jer ako se te boji, ako te se boji, pa te posluša, sutra kada te se ne boji, te ni posluša. Ali kad te poštuje, kad vidi te, ahlak ostaje u, u suočavanju Da ga ne znam koliko namratiš, to i zaboraviće i tako dalje. Dok mu okrineš, neviđa, posom, Ali kad ga lijepo te vi bućniš, kad ga ima imaće to svoj eser i tako dalje. Isto tako čovjek u svojoj kući i zene normalno moraju paziti da od njih ne izlaze nikakve ružne riče. وَكُلُّ عَبْدٍ يَخُونُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ كَذُوبَةٍ يَقُولُ لِشَيْطَانِ رِECI MOIM ROBOWINA DA GOWORI SAMO ONO CO JE NAJLEPSZE LAJEC DA BIRA MI 10 MA SE OBRATAJĘ JEDNICI MA IN NASH SHAYTANA YEMZI GUBAYTAH YER SHAYTANA HOSHDAU BA'TI MEZJNYMA SMUTNO NZADOWOLSTWO MRZNY TAKODY INNASH SHAYTANA KAL AL ISAL Najljepši riječi govoriti i čuvati svakako nečega što što nije u redu. Kažemo da je možni poslanik ali tam sam bio omiljen kod djece. Kada bi došao u kuću, dje, djeca bi izletila pred njega. Sa radoštju bi ga djeca učeklivali. Koliko je bio omiljen i koliko su ga volili zbog toga njegovog ahlaka i njegovog edeba. Isto tako igrati sa djecom. To je vrlo lijep jedan edeb i ahlak. Ne smije čovjek biti ostati i žestok sa djecom, pa da ne zna se poigrati. Kažu se mu hadisu, može po sanita, ali i sad sam da je, ali i sad to se nam znao, pokazati jezik Hasanu, sinu Alinom, pa bi se ovaj obradovoj za to. Djecu O, on bi se obradio božni poslanik ali sad znao bi drzi hudbu pa siđe sa mimbere i uzne hasana, svoga unuka i popnega gorega mimbere znao bi klanjati pa jedna djevojčica od djece a bi se igrala pa bi je uzeo u naramak i tako sa njom klanjao pa kad bi očio na seždu spustio bi je na, da bi se digao uzeo bi je ponovno Tajajus. Pa bi znao Hasan i Husein igrajući se kada kanja Boži poznani kalizat sam mu uzjahat na leđak, pa bi on čekao da oni siđu, ne bih htio da se digne da ih ne bi pomao, čeko da oni siđu pa bi onda ustao. Boži poznani kalizat sam uči nam najbolje edemo. Neko bi od nas sad ću ti ja podkazat nije to to. Mi imamo mogućnost da pokažemo kome je treba pokazati. Dakle, treba djeci dati ono najbolje što možemo. Isto što je važno, da svojoj djeci, u odgoju djeci, da im pričamo priče. I to kad divanja u Božim poslanicima. Da se čuvamo ovi šeitan luka koje vidimo na televizijama i na raznim mjestima. Mickey Mouse, Superman, ovaj, onaj, kak se sve šeitanje gledaju, Hrfasun Mbija, Musa aleyhisselam, kako ga je mać rodla pa ga stavila u onaj sandvičiš, pa ide, pa ga uzimaju, pa ovo, pa ono. Djec, okupi djecu. Djec, djecu kad bi reko, jel voliš čokoladu, da ti pričam priču. Daj mi priču. Znate se ma za čokolada, oče pričam. Kroz to ga odgajajuš. Danas drugi odgajaju našu djecu. Danas drugi pripremaju programe, pa uče djecu. Razbijaju, uče djecu nasilju, uče djecu kako se ubija, kako se krade, onaj višu probačke, onaj... Znači, on ukras nekomend, tako dalje, tako dalje. Uči igalopogluku od male. To je to, moramo biti odgajatelji pravi svoje djece. Isto tako da obratimo pažnju u pogledu naših porodnica i djece da djecu odvajamo u posteljama kada im bude deset godina. bez Bezodmira radno se o muško i ženskoj ili muškoj, muškoj, ženskoj i ženskoj djeci. Djecu potpuno se da odvajamo u posteljama. Isto tako žena ne smije u kući pred svojim mahremima biti olajko obučena. Da kaže, olaj, oj, moj mahrem, pa mogu ja svakako biti obučena. Djeće biti tjesna odjeća, djeće biti tanka odjeća, tako dalje i tako dalje mora se toga čuvat isto tako da pozorimo da ne smije se sjediti zajedno i mora se u korodicama čuvat ihtilata zajedničkih fila to je vrlo opasno kaže Boži selam i jako od duhura čuvajte se i nipošte nemojte da unazite ženama tuđim a kažu ashabi a šta je o nekom je čovjekovom bližnjem, kaže to je smrt. I da se radimo o bratu, muževom, ili njegovom amici, ili njegovom teesku i tako dalje. Oni nisu ženi mahrani. I oni ne smiju donaziti i u kuću kada nema muža i oni ne smiju sjediti u gdje žena stijela. I ta, je htila, to, to, ta podlješana stijela. I to se kod nas vrlo dobro znalo prije. Vrlo dobro se znalo kod naših starijih žene i nikad se znalo i ženski glas se znao samo što su danas, neka, neka, ne kažem druga vremena došli, nego drugi ljudi su došli danas. Pa žene, i Kur'an uče pri svijetom i kad si ide i sluša se muzika i ženski glas i ovdje noć, trije žena, ja sjećam u mene mati, žena, da ne govorimo još starije generacije, kad doziva svoje dijete, vako samo zaklepeće rukama. Ne ima da ga zove imenom, čak ni A delin zato imamo u sunnetu. Gdje Božni kada ali sad sam kaže ženama, kaže kada imam pogriješi, muškarci će u namazu reći, reći Subhanallah. A žene udarit rukom o ruku. Dakle, u namazu i ona neće nik, ništa posebno govoriti. Ne dozvoljava da kaže Subhanallah nego rukama da zakletići da bi upozorila imama da je pogrišio a šta se danas radi da nas Allah uzviseni sačuvati ogasnega čemu moramo graditi pažu to je telefon telefon je vrlo opasan u kući ako ne ima kontrole nad jim ako osjetiš da telefonira upo ponoć poslata tremena s kim se ima priča saha tremena da je ne znam Ako se zoveš negdje izvana, pa ti kod kuće zauzjeti telefon, pa opet zoveš zauzjeti telefon. Kad dođeš kućeš, šta je to? Da ne mogu vas zoveš, do... ko to pričaš, s kim pričaš to? Mora biti kontrola na Ako ga ne možeš kontrolisati i vidi još da stvari idu naopako i nazad, isključi da spruz. Ali ne smije biti svaka. Ako ga ne možeš u ne dozvoli ni da se u šaju Isto tako, ako je Allah neko ga iskušao, pa ima kod sebe televiziju i video, neka dobro zna da velikog šeitana jednog ukoći ima. Ako već to drži, neka bude krajnije, krajnije op oprezaj. A opet kažemo da je to jedan veliki šeitan i jedna velika opasnost. Video, ako nekad i možeš kontrolisati da donesiš neko islamsko predavanje taj video treba da je potključen. A televizor posebno tu može svašta da vidiš da gledaš. Ali najbolje je za muslimana jednog da se riješi toga pitnata i balaja. Jer kako su prije ljudi žive, Kako su, kako, kako je prije život sekao i bio je bolji nego što je danas život. I bio je čistiji i spravniji nego što je danas život. Danas naša dvijeta ne znaju učiti u Kur'anu kako treba. Ako znaju učiti. Danas naša djeca ne pamte Kur'an a prije su djeca od 8, od 7, od 8 godina hafizi postojali znali propise i namaza, i zekjata i posta, i džihada i svega u 15. godini a danas ako počinem djete klanat u 15. godini ili nekako dođe na džumu počinje dolaziti u 15. godini i to smatram uspjehom nekakvim kako da se održimo nakon svega ovoga što nam se radi I postavlja uopšte sad pitanje, da li više vrijedi u ovome išta šta pri, Ovo noća što priča mi, ovo što nas, brate Muhammed i, i svi vajzi koji govori. Vrijedi li to uopšte više kaziva. Kad vidimo šta nam se sve dešava, a, i koliko se toga kaže, a koliko se malo, kolimeo se malo toga primijedi. A pa pogledajmo danas šta nam se radi sa naše braće na koče. Ono i gorje što se radilo nešto se radilo u Bosni i što se priprema nas u znači i na drugim mjestima i na drugim mjestima. I kada se to nas ne tiče, kada se to nekome drugome dešava, kada nas Allah ni to neđe pida. Kazuje se u Islamu, kazuje se u Islamu, ali to se posluša i dosta toga zaboravi i toga traži opravdanje da se ne radi po tome. I kakvi smo mi kod Allaha Đarzašanu kad nam se ovo dešava? kako imamo pravo i pomisliti kako smo mi stali kod Allaha, kad vidimo šta nam se sve dešava, a ovo šta nam se dešava, ne dolazi nam od kafira, nego to je Allah odredio tako da budi. A nije tek tako. Sve ima svoj serup, sve, sve ima svoj zrok. Govorimo ome, zato što od osnova morao polaziti. Od šehadata, od imana, od tavhida, od akide, od porodice svoje, U osnovi stvari sve moramo mijenjati, sve, sve, sve. Namad, šehadet, sve. Moraš preispitati sve u osnovi. Toliko smo zaraženi sa toliko bolesti, da od početka moramo i preispitivati. Od sa moramo, od teuhida, od, od, od namaza, od svih stvari. Koliko je to što radimo iskreno u ima Allah. Koliko je to primjeno kod uzvišnjoga vlađa, nešano ovako kako se obavljamo. Jer vidimo kakva je situacija. Danas je uvoz ni više pesada nego što ga je bilo prije raca. I vi se toga svjesni. Šta to znači? To je ostvarenje onih kuralskih ajeta i kad datemo da oni zaboravljaju na onaj prvi musibet koji ih je zadesio i kažu to je naše prijašnjice zadešavalo, sva što je bilo, a onda ih mi poklopimo i sve dojednog uništimo se kuce adabiru kao milarine kapata. I do zadnje ga iskoristimo. I skori je Allah za toga kaže Valhamdu lillahi rabbi l'azim. Alhamdu laka netako. I je tu za sožel. I onda Allah ustro kaže Vala te tegidu áyatu lillahi gužuva. Mi posto Allahove áyate nemojte se sajima poigrava. A jedan od nas čuji Allahove áyate i čuji je kao da ga se Dva uha. Jedno. Kroz jedno unisal, kroz drugo. Hvala čemu. Biti pitani i ne bojmo se čuziti nikakvim musibetima i nikakvim iskušenjima, kakva god nam to razli, dok slova, dok se iz teneja ne promijeni. Sve, sve, sve, sve naše i korake, sve naše postupke, naša uvjerenja, sve da preispitamo. Ne kažem da ne valja sve, da se pogrežno ne smaci. Kad kažem Otče Hadera da se preispitamo, ali da se preispitam. Da vidimo gdje sve, nismo u redu da se ispravljamo. I koga god vidimo da je pogriješio, bojrum neva jasiću. Bilo ti pravo, ne bilo ti pravo. Da nam je Allah uzvišan i Ne bude tako, moga mi ne moglo da se nikad pahavljamo. Iskoristimo ovu veliku ogromnu blagodaciju. Mogućnosti saznanja islama i rada po islamu. Ne da smo izistveni ovdje, osobito u ovome mjestu i ovakvim mjestima gdje su muslimani izloženi velikoj opasnosti u pogledu svoje vjere pazimo na sebe i na svoje porodice dok ne bude kasno svoju djecu posebno kontrolišimo i ne dajmo da se mješaju sa drugima djecu je dovoljno grijeha i nemorala i neodgoja da izgube stid kojim je Allah usadio u lihova srca Čuvajte se dobro toga. Gledajte da budete zajedno jedan džemar. A musliman ne smije računati, i to je šariatski propis, da ostaje u ovim zemljama nipošto. Nego samo mora misliti da je privremeno ovdje i da mora računati i planirati da se vrati u zajednicu muslimana. Onaj koga smrt zadesi ovdje, a popustio je u svojoj vjeri, Najvaž da se odnosi Kur'anski ajet kada Allah muz bi sami meleke da im dušu uzmu pa ih budu pitali "Fime kuntum? Gde ste vi bili? Kako ste živjeli?" Qalu kunna mustad'afina fil ard. Reći se oni melekima, ma nismo bili potlačeni na zemlji, nismo mogli kraljati u svojim fabrikama, djeca otisvali na straju u školama, to je se rađilo, i ovo, i ono, a onda će oni odgovoriti meleki, reći će im, Elem tekun erdullahi wasi'a, zar Allahova zemlja nije bila široka, idi i žiri počatorom treba, ali u ime Allaha, zar ćeš dati dujalog za ahiret. To je vrlo važno u svome životu. Kalo, elem tekun ardullahi vasija. Zar ramzenija nije bila široka. Fe tu, hajži rupija, pa se trešite. Idite iste u tu zemlju. Fe u laike me'uahum džehemijan. Takim je mjesto u džehennemu. Nije im to opravdanje. Nije im to nikakvo opravdanje. Čuvajte sebe, vraćamo se na kraju. Na onaj ajet koji na početku citirali. Čuvajte sebe i svoje porodice od Jehennema. Sutra se sjedite se danas. Sutra dana, kada stanete pred uzmijšen od Allaha, kada će jevme jafirro lmer umikakiv. Bježati čovjek od brata svoga. Wa umnihi i od majke svoje. Wa abihi i od oca svoga. Wa sahibeti i od svoje žene. Wa dalini i od svoje djece, Likullimri im minhum javme idin še'num. Juhni. Svat će se toga dana o sebi zabaviti. Sjetimo se toga. I gledajmo da život svoj uredimo onako kako Allah pravi. Da svi budemo redbani juni. Allahu dragi. Da volimo Allaha i da zaradimo da nas Allah zavoli. Šta će se bolje i veće od toga? Da nam Allah pomogne siba i da nas učvrsti u dininima.